Kapittel 29 Og Jobb gikk igjen i gang med å framføre sitt ordspråkaktige utsangen og sa videre. Å, om jeg hadde det som i månemånten i fordumstid, som i de dager da Gud voktet mig. da han lot sin lampe lyse over mitt hode, og jeg vandret gjennom mørket ved hans lys, akkurat som jeg hadde det i mine velmaksdager, da det fortrolige vennskap med Gud var i mitt telt, da den allmektige enda var med meg da mine var rundt omkring mig. Da jeg badet, mine skritt i smør, og klippen uavbrutt lot strømmer av olje renne ut for mig. Da jeg gick ut til porten ved byen. På torget pleide jeg å gjøre mitt sete klart. Guttene så mig og gjemte sig og selv de gamle reiste seg. De sto. Fyrster holdt ord tilbake, og hånden la de på sin mun. Ledernes røst beskjult, og deres tunge hang fast ved gangen. For øret hørte og priste meg deretter lykkelig, og øyet så og vittnet deretter om meg. For jeg reddet bestandig den nødstilte som ropte om hjelp, og den farløse gutten, og den som ikke hadde noen hjelper. Velsignelsen fra den som holdt på å gå til grunne, den kom over mig og enkens hjerte gledet jeg gang på gang. I rettferdighet gledde jeg mig og den var min kledning.» Min rettvishet var som en ærmeløs overkledning og en turban. Øyne ble jeg for den blinde, og føtter var jeg for den halte. Jeg var en virkelig far for de fattige, og rettsaken til dem jeg ikke kjente, den pleide jeg å granske. Og jeg knuste bestandig ugjerningsmannens kjeveben, og fra hans tenn rev jeg bort bytte. Og jeg pleide å si, «I mitt rede skal jeg utånde» og jeg skal gjøre mine dager tallrike som sandkornene. Min rot er åpen for vannmassene, og duggen vil overnatte på min gren. Min herlighet er frisk hos meg, og min bue i min hånd vil skyte gang på gang. Meg hørte de på, og de ventet, og de tidde bestandig når jeg ga råd. Etter mitt ord pleide de ikke å tale mer, og over dem dryppet mitt ord til stadighet og de ventet på meg som på regnet, og sin munn åpnet de på hvitt gap for våregnet. Jeg pleide å smile til dem, de trodde det ikke, og mitt ansiktslys dempet de ikke. Gang på gang valgte jeg veien for dem, og jeg satt som overhode, og jeg bodde som en konge blant sine tropper, som en som trøster de sørgende.